Хороше враження справив Кривий. Микола Карапчевський не відповів. Напевно, розмірковував над страшною ціною людської довірливості. Бувай же здорова, люба Україна. На ніч зупинилися в лісі на половині дороги між Зіньківим та Диражнею. Там і перебули День 29 серпня. Оскільки в околиці пантрували червоні полки, то Орел не посилав козаків у села за продуктами, щоб не виявити відділ. Так цілу добу без харчів і простояли в лісі. Для коней все ж дістали сіна, скопиць, сочевиці, дехто роздобув вівса, боледачий господар не повозив його до своєї стодоли. Зробили огляд сил. У штабних сотнях було четверо вбитих та двоє поранених. З відділу хмари загинуло п'ятеро козаків. Це жертви за одну добу. Таких втрат протягом одного дня отам Анорел не мав ні в минулому, ні в цьому році. Не втішало навіть те, що вдалося знищити близько 150 червоних і стільки ж поранити. На постої хмара запитав Гальчевського, що означає скопичення війська в районі Вовковенецьких хуторів. Зраду, коротко відповів Орел. Ввечері рушили повзкомарівці. Коли переїжджати через одне із сіл, Орел зустрівся з членом пасивної організації. Той доповів, що в маневрах взяло участь не менше п'яти дивізій кінноти і піхоти. Коли вибилися з червоними, сказав він, то немов ціла більшовицька армія пересувалася у летичівському і Літинському повітах. Незабаром у Зіньківському лісі відбулася нарада зі старшинами. Хоч отаман ясно бачив, що старшини виснажені морально і фізично, змиритися з поразкою він не міг і запропонував продовжувати боротьбу, прорватися на Південне Поділля в район Братслава, Вороновиці та Калинівки, а потім через Янів повернутися на Кипорів'яр, де можна було доозброїтися і зализати рани перед новими відплатними акціями. Але старшини в один голос заявили, що козаки не витримають такого рейду, бо надто прибиті морально, та й коні ледве вже тягнуть ноги. Орел побачив, що лишився зі своїми поглядами сам на сам. Вперше, з його думкою, старшини штабу не погоджувалися. Отаман відчув, що подільській групі, якою він справедливо гордився, загрожує розпад. Зберегти ж її хотілося будь-що. А тут ще думки про Марусю. Та інтуїція підказувала, якщо поїде з Павлом Коноплянком за дружинами, то залишаться вдвох і загинуть. Раптом Отаман оголосив збірку. Останню збірку Подільської повстанської групи. «Збройної повстанчої боротьби продовжувати не будемо, – сказав він. – Ми відходимо за кордон. Відтепер боротьба в Україні проводитиметься організаційно-терористичними методами». Хто хоче, може лишитись. Отже, хто йде за кордон, нехай стає по один бік, а хто залишається – по другий. Всі старшини і 75 козаків стали до групи емігрантів, згадував отаман, а 89 козаків стали групою, яка залишається. Питаю, що думають робити? На прощання говорю до одних кілька слів і нагадую, щоб у жодному разі не залишалися у своїй околиці. За допомогою родини треба дістати документи і виїхати найкраще в місталі в обережної України чи на Кавказ Написав я кілька листів до Голюка, Лісового, Лиховського, Марчука і Левченка, оповідав Яків Гальчевський Щоби закінчили під осінь повстанчу діяльність збройними відділами та перейшли в підпілля Хто з них не зможе втриматись в Україні, нехай подасться за Збруч чи Дністер я повідомив їх, що разом із отаманом Хмарою та штабом Подільської групи відхожу за кордон. Написав, що по розмовах з українськими миродайними чинниками в Тарнові та Варшаві мав намір повернутися, щоб почати нову повстанчу акцію. Листи я доручив кільком певним козакам, які залишалися. Мої хлопці від'їхали, серце моє стиснулося з болю, і не один козак заплакав. Перед останньою відомою акцією Подільської повстанської групи в 1922 році став на літ 1 вересня на Ливацький завод у Проскурівському повіті. Операцію було проведено без жодного пострілу. Банда чисельністю близько 120 вершників при семи кулеметах і одному бомбометі, писали комуністи, відрекомендувалась коменданту заводу як полк Червоної дивізії і була допущена на території заводу.